Dobar dan, poštovani slušatelji Internet radija Pratite emisiju Obiteljsko gnjezd, u kojoj nastojimo predstaviti život u ruralnim sredinama na istoku Hrvatske. Kroz prikaz života jedne obitelji iz svakog mjesta u Kuarsko-sremskoj županiji. Danas smo u Ceriću, lijepom selu u općini Nuštar blizu Vinkovaca. Mjesto nam je predstavio donačelnik općine, ceričanac Drago Mrkonjić. Gospodine donačelniče, molim vas za početak, predstavite namo u kratkim crtama vaše mjesto, cerič. Evo, hvala vam lijepa, pozdrav uh, slušateljima uh, Radio Srijema. Uh, kao što pjesma kaže, davno, davno, stoljećima prije, cerova je šuma ovdje bila, uh, cerič je... Uh, izgrađen, eh, odnosno eh, sta, stanovnici koji su došli ovdje na prostor Cerića su iskrčeni Cerovu šumu, kako je to nekad u Slavoniji bilo, i eh, naselje eh, Seže iz, iz 17. stoljeća. Eh, današnji Cerić je ovaj, vrlo urbano naselje, nažalost to je kombinacija novo izgrađenih kuća koj koje su posjetica prošloga rata, ali evo svrnit ćemo se na, na bližu povijest znači u onom drugom svjetskom ratu uh, u Ceriću su živjeli uh, slavonci, znači šokci i e, njemci znači polnog nakon drugog rata pod kraj e, oni su već kako je to ovaj, bilo svugdje morali napustiti selo i e, u pos, e, ovaj kolonizaciji e, celicu su naselili e, ljudi iz prostora Zagorja okolice Lepog, Lepoglave i Dalmacije, jasno da je tu dolazilo i obitelji ovaj koje nisu bile u organiziranom ovaj naseljavanju i ovaj cerić eh, eh, do rata je bio, bio selo od nekih 1450 stanovnika, imao je ono osnovno znači eh, vrtić, eh, imao je ovaj eh, Telefon i, recimo, struja i ono što je bilo, znači, ovaj, voda, voda a, o, o, nije, nije bila. A, u ratu, a, nažalost, Celić je bio okupiran i a, imamo 43 poginule osobe u Celiću, poginule nestale, što civila, što branitelja i teške su posljedice zaista, znači, uz ovaj... A, dio koji je nenadoknadiv to je i ovaj materijalni dio i prograništvo tako da kad smo se vratili u selo to su uh, ratne rane i ratni ožilci vezani i za, i za ovaj, imanja i za mehanizaciju i za uspomene, slike, nošnje sve ono što čini jednu, jednu obitelj, jedno selo međutim još u prograništvu znači uh, pokrenuo se rad uh, društava uh, prije svega govorim kud, jer je on taj koji je okupljao i jasno sve te mise koje su bile organizirane ovaj, za zamještane eh, poglavito u Vinkovcima, tako da, da su se Ceriđanci na neki način eh, pripremali za povratak u selu. Sama obnova sela je išla eh, možda... I, i najbolje u, u, u Hrvatskoj mogla bi biti ogledni primjerak, znači vrlo smo bili jedinstveni, evo moram istaknuti gospodina Ereša koji je ovaj, svesredno pomagao svima kojima je trebala neka dokumentacija da se kompletira I, ovaj, i u nekih godinu i pol dvije znači je kompletno završena obnova sela, znači po, povratak ljudi od 98.9. nadalje Uh, selo kao selo ovaj, ima, ima uh, komparativne prednosti u odnosu na druga sela jer je, jer je blizu gradu, znači mi smo praktično pri naselje i uh, selo je na neki način, što bi rekli, ovaj, razvedeno, odnosno ima dosta uh, malih ulica, uh, imamo 32-33 ulice. Tako da ta blizina grada i ovaj relativno povoljni placevi su omogućili da dobijemo nove mlade obitelji koje su prepoznale Cerić kao mjesto ugodno za, za življenje. Ja često volim reći, Cerić je nekad bio Teksas, tako, tako su ga neki izvali, međutim danas to više nije, nije ovaj prostor u kojem je bila Uh, deviza, što gore to bolje znači to je sada selo koje ima uh, sve infrastrukturno a to su uh, plin, struja, voda, uh, internet kanalizacija dobrim dijelom završena i e, vrlo su aktivne sve udruge na području Cerića, znači imamo od nogometnog kluba, što je ono klasika, što bi se reklo, imamo vrlo aktivan e, kud, e, imamo ribiče, imamo lovce, imamo Feniks, to je aeroklub, e, čime se rijetko može pohvaliti e, i, i koji grad, a ne tako seoska sredina, imamo udrugu žena, i ovaj vrlo je aktivan taj društveni život. Osobina Cerića je isto da se vrlo vrlo brzo povežu kohezivni su kad su neke akcije u pitanju kada je neki rad jer mi nismo općinsko središte jasno da ne možemo ovaj uvijek očekivati da budemo Alparino uštru ipak je Nuštar centar ima dužu povijest ima potencijal veći, ali ovdje mi se trudimo da na neki način ovaj stvorimo Ugodan, ugodan prostor za, za život naših mještana. E, trenutno od aktivnosti u, u selu e, smo završili e, kružni tok koji je dio dio prometa na županijskoj cesti. Samim tim je u, ubrzan protok, ovaj prometalije i ovaj uređen centar sela e, paralelno s tim smo ovaj radili i drvorede uredili smo kroz energetsku obnovu uredili smo zgradu doma postavljanjem stolarije plina i fasade i uređeni su sve okolne, okolne zgrade koje čine sami centar sela paralelno s tim se konstantno održavaju i igrališta i ovi javne površine i zaista evo, možemo reći da Cerić, obzirom da, da, da je blizina grada, da postaje poželjno mjesto za, za život novih mladih obitelji. Sljedeće što nam je u, u planu je izgradnja Dječjeg vrtića jer je to... Uh, nešto što ljude ljude onda ovaj, na neki način dodatno stimulira jer i ove obitelji 30 koje su došle u cerić nisu uh, domicilno iz cerića i nema im kod pričuvati djecu tako da je poželjno da, da izgradimo taj vrtić i da još privučemo 10-20 mladih obitelji inače Čerić je jedno od tri mjesta a, u a, općini Nuštar koje evo, imali smo sreće na ovaj način nasiljen tako da nismo izgubili broj stanovnika u odnosu na predratno neko vrijeme a to je, evo, kažem, baš zahvaljujući blizini grada, poticanoj toj stamenoj a, gradnji i evo, mislimo da bi Vrtić bio a, ovaj taj zadnji tač koji bi ovaj, ljude privukao na neki način da žive na tom na tom prostoru ako e, razmotrimo socijalnu strukturu sela, e, što možete evo, reći, čime se ljudi bave, kako je stanje u poljoprivredi i razvijeno poduzetništvo? Pa iskreno govoreći, na, na prostor općine Nuštar najveći dio, dio površina po poljoprivrednih je na području katastarske općine Cerić, znači bivše, bivše poljoprivredno dobro Henrejkovci su velike površine imali, nakon ovog domovinskog rata, to je uglavnom, znači danu u zagu podijeljeno i mi trenutno imamo na području Cerića dva, tri ozbiljnija OPG-a koja se bave ovaj, proizvodnjom, uglavnom ratarskih kultura, vrlo malo je zastupljeno stočarstvo i to je u tom dijelu znači proizvodnje mlijeka ali ni blizu onih prijatnih znači slika sela se u tom dijelu apsolutno promijenila znači to su vrlo, vrlo ovaj, zanemarive zanemarive ovaj, broj grla ili, ili ovaj, neka ozbiljnija proizvodnja. Ono što je istaknuti je Uh, udruga Češnjak koja na neki način domicilno kreće iz Cerića odnosno gospođa Marazov koji je inicijator toga svega i to sada kreće prema nekim ozbiljnim uh, ovaj, površinama znači krenulo se od pola hektara hektara, a ovo je sada već uh, na desetak hektara i to je uh, visoko uh, dohodovna viso, uh, kultura odnosno stvara uh, višu vrijednost u odnosu na one kulture koje sad ima, to je kukuruz, pšenica, soja, šećerna repa i već kako je. Znači, Cerić je prepoznatljiv po udruci Češnjak i to su sad već respektabilne površine, one ustovežu i ovaj, dosta manualnog rada, tako da je, ostvara se prostor da nešto se uradi inače na području, području Cerića funkcionira i tvrtka mesora koja se bavi uh, preradom uh, svinjskog mesa poglavito to je to proizvodnja čvaraka i svinjske masti uh, uh, vlasnik sam nije s područja Cerića ali zapošljava znači ljude sa ovoga područja e, Zanima me vaše osobno mišljenje, evo kamo kreće Cerić i koja je vaša vizija, no, kako će izgledati za recimo 50-ak godina Pa ja iskreno govoreći ovaj uh, Moji su doselili iz Bosne, živio sam u Jankovicima, sad sam u Ceriću, Cerić ne bi mijenjao ni zašto, zaista u Ceriću sam proživio uh, najbolji period života od nekih 25 pa je od ovih sada blizu 60 i imao sam nekih mogućnosti i da odem van Cerića, međutim to je moje mjesto i ja vjerujem da će vrijeme učiniti nešto slično se desilo u Poljskoj gdje su ljudi otišli vani, neki novac zaradili u vremenu je država stala na noge i oni se vraćaju sa tim novcem, ulažu u svoju državu jer nidje se ne živi dobro kao u domovini tamo gdje si rođen, tamo gdje imaš svoje ljude osnovni preduvjet za dobar život je ovdje znači radna mjesta nažalost nismo uspjeli ono što rijetko kome bi uspjelo da na ovakvom prostoru sa ovako malo ljudi, ovako loše živimo. Mislim da je dno dotaknuto i da neke nove generacije, ja stalno ponavljam, da rad u lokalnoj zajednici nema veze s politikom, znači to je čisto komunalni rad i stvaranje uvjeta da ljudi na prostoru na kojem žive osjećaju se ugodno, a ljudi to brkaju sa nekom visokom politikom i onda uvijek je politika kao kriva. Znači, moramo svi skupa raditi da stvorimo preduvjete rad, rad i samo rad će stvoriti znači, ugodno okruženje i, ovaj, i radna mjesta gdje će naša djeca danas, danas sutra naši unuci ostati jer ovo je blagoslovljena zemlja Znači, zaista sve što se u zemlju posadi uh, vrati se desetruko ili stostruko i trebamo biti sretni da živimo u ovom prostoru i naš je cilj da zadržimo znači ljude, a Cerić poglavito zbog blizine vinkovaca uh, računam da ima prostora za širenje do, sa infrastrukturom bez problema do nekih dvije tisuće stanovnika jel ima ta tendencija odlazak mladih uh, pa odlazi, mi ne možemo reći da se ne odlazi i Cerić, ali u cerice i dolazi, to je ono što u Slavonci odlazi i se ostaje, uh, ja uvijek to volim spomenuti, znači za jedno selo 1500 stanovnika je neka prosječna životna do 75 godina, 20 osoba je u jednoj generaciji, znači to je neka psihološka brojka u jednom razredu, mi za sada... Zavisno od godine, ali održavamo tu brojku, znači da li je to 16 ili 27 kakav imamo slučaj ove godine, ali ovaj, eh, eh, odprilike znači održavamo on, on, onu razinu i onaj broj stanovništva. Kaže sa nekim mjerama ovaj. Eh, poticanim, da li u poljoprivredi ali poglaviti u poljoprivredi da li je to navodnjavanje, da li je poticanje a, sadnji nasada. moram spomenuti da na području Svjereća imamo i 20 hektara posađenih pošljivom ovaj, tako da, da potencijal postoji definitivno a, međutim, kažem, moramo svi uprenuti, ovaj u istom smjeru a to je da se a, stvori dodana vrijednost, da ne bude slavonija samo što kaže kukuruć, pšenica i onda, onda nam ne, drugi određuju koja će biti cijena i to je onda ružna reća ali prostitucija nad cijenom i nad poslom koji ljudi ovdje rade. A kakav je život u Ceriću sa točke gledišta jedne obitelji? O tome smo odlučili porazgovarati sa članovima obitelji Podoreške iz Cerića. Pozdravljamo vijekoslava. Dobar, e, dobro nam došli u našu emisiju Zahvaljujemo što ste nas ugostili I odlučili ispričati nama malo o životu u Ceriću e, Vjekoslave, pa za početak Predstavite nam vašu obitelj I ukratko recite malo nešto o svakom članu pa, Prije svega hvala vama na pozivu e, Ja sam Vjekoslav, to ste već rekli e, živimo ovdje u Ceriću, tu sam se rodio i cijeli svoj život sam ovdje dosadašnji dio života ovdje proživio osim onaj dio uh, ratnih godina, živim sa roditeljima sa mamom Slavicom i sa željkom i sa ocem željkom, a sestra sestra sudala se i odselila i ona je privremeno u Vinkovcima no obzirom da su kupili kuću u Ceriću, očekujemo vrlo da se i ona zajedno sa suprugom i djetetom presali u E, tako da je to, možemo reći, obitelju koji ima e, različitih naraštaja i onako srednjih godina i mlađih. A... I onih jako malih godina, e... 18 mjeseci. E, o Ceriću smo već čuli od donateljnika, ali nas zanima i e, vaša vaše točka gledišta kao mještana. E, kakvi su uvjeti života u Ceriću za Ha, mlade i za malo starije? Pa kada pogledamo malo šire i kada Ceriću sporedimo sa e, nekim drugim mjestima tu u našem kraju u našoj županiji e, možemo zaključiti da su uvjeti izuzetno dobri. Mi smo izuzetno na, mi smo u Vinkovačkom kraju najmanje selo, ali e, izuzetno privlačno selo naročito za mlade obitelji za mlade i e, privlačni smo zbog toga što smo izuzetno blizu Vinkovcima. Mi smo evo, odavdje dolaze u Vinkovce udaljeni svega nekih 700-800 metara. I to mnogima odgovara. Dakle, isto je danas e, živite li na Slavi u Vinkovcima ili živite u Ceriću, centar grada vam je možda čak i bliži iz Cerića. I to mnoge ljude privlači ovdje. E, kvaliteta, e, kvaliteta života Raste, rasla je i raste i dalje. Selo je, kroz selo je prošla kompletna infrastruktura, vjerujemo vrlo brzo da će općinski načelnik i donačelnik izrealizirati projekt gradnje Vrtića i jednom kada se to završi Cerić će imati sve što ima jedan grad, ali neće biti grad i e, su ponudu za jedan kvalitetan život jedne mlade obitelji ali za e, život svih starijih generacija dakle, koje ne vole e, užurbanost koje ne vole buku e, sve to će im nuditi, nuditi već danas im to cerić nudi i zbog toga mnogi od njih danas i dolaze ovdje u cerić mi danas u ceriću imamo jako puno mladih obitelji ne znam je vam e, donačelnik rekao ali u protekla tri mjeseca u ceriću je 15 ili 16 kuća Prodano, prodaju se i kod nas kuće, ima i kod nas prazne kuće, ali se i kupuju i to je 15-16 kuća koje će se naseliti kroz uh, neki period od uh, par mjeseci i to su sve uglavnom ljudi koji će izvana doći, iz Vinkovaca ili iz drugih mjesta koja su udaljena, iz, uh, udaljena od Vinkovaca, dolaze bliže gradu, ovdje su nekretnine sve redom nove, ali jeftinije nego u Vinkovcima i to je ono što ih privlači i mislim da sama ta činjenica dovoljno govori o ceriču. A imamo i dva, tri slučaja gdje su ljudi neću reći zreli, ali čak i starije životne dobi kupili se kuće ovdje u selu i preselili se obama za živjeti. To dovoljno govori o kvaliteti života u ceriču. Mhm, dakle, možemo li e, govoriti o tome da ona kriza koja je pogodila našu državu, da na Ceriću se nekako manje, recimo kako kad govorimo o manjak djece ili odlazak uh, mladih iz sela. A, ta kriza je zahvatila cijelu Slavoniju. ni Cerić uh, iz... iznimka. Dakle, to ne treba uh, zaobilaziti. Ali Cerić je iznimka po tome što i privlači ljude. I e, ne znam je vam to isto tako načelnik rekao, ali kada je bio prošli popis stanovništva 2011. godine u našoj Županiji, jedina dva mjesta sa pozitivnim prirastom stanovništva su bili nuštari Cerić. I ja vjerujem e, i sad kad bi se sutra netko išao popisati mještani Cerića, da e, Cerić e, vrlo vjerojatno i sada bi baš zbog toga, zbog svih tih dolazaka bio u plusu. Događa se i nama da se, obzirom da sam i crkveni odbornik u našoj župi, događa se i nama da uh, kroz godinu imamo više sprovoda nego krštenja. Ali onda dođe nova školska godina kada se upiše više djece u prvi razred, no što ih se te generacije rodilo. To samo znači da su to djeca koja su iz drugih mjesta, iz Vinkovaca, iz grada, došla ovdje sa svojom obitelji, odnosno njihovi roditelji su došli tu i doveli ih i tu grade svoj život i tu se školuju i tu se razvijaju. Uh -huh. e, dobro, već ste spomenuli da se, da aktivno sudjelujete u društvenom životu da. i znam da ste predsjednik kulturno-umjetničkog društva, da, tako je. Ceriću. E, možete li nam, našim slušateljima, predstaviti malo taj dio e, života? E, pa, taj društveni e, život u selu je izuzetno, ja, volim reći bogat. Mi imamo 8 ili 9 udruga u selu. Svaka udruga aktivno radi, kvalitetno radi. Svaka udruga je aktivna. To nisu udruge gdje se sastajemo samo po potrebama. Mi u Kudu se sastajemo redobito sada u ovom zimskom razdoblju koji dolazi jednom do dva puta tjedno, Ali inače onim razdobljima kada imamo o, intenzivno in, jako puno nastupa, mi se sastajemo po 3 do 4 puta tjedno i radimo, održamo redovito svoje probe, ali nismo jedini. Mi imamo jako dobru udrugu lovac, mi imamo nogometni klub koji radi i okuplja od onih najmlađih do i najstarih generacija. Imamo udrugu Vezilja gdje se utorkom na, naše žene srednje dobi okupljaju uz kavu, kolače. Izrađuju razne rukotvorine koje kasnije ili za nekoga, ili za sebe, ili za prodaju, nebitno. Imamo udrugu ribića, to je nešto što je specifično. Cerić nema kanala, a kamoli rijeke. A ima udrugu ribića i kada čovjek dođe u njihove prostorije ne vidi e, boju na zidojima od medalja i od pehara. Tako da udrugu mirovljenika e, stvarno onaj tko se želi društveno aktivirati u selu, dakle, tko se ne želi zatvoriti samo u svoje četiri zida, već želi nešto više, želi aktivno živjeti i pridonositi razvoju sela taj to im može i ima gdje to ostvariti. jer sve što se radi u drugama, sve se to radi za selo nitko od nas to ne radi za sebe svi mi to radimo kako bismo kvalitetu života i društveni život u Ceriću učinili bolje uh -huh. e, dakle možete reći da u selu ima aktivnosti za sve dobne skupine, za skupine. Evo, predvidio sam reći imamo aeroklub Fenix koji ja znam, na državnoj razini dakle, ostvaruje uh, impozantne rezultate na međunarodnim natjecanjima, to su, to su uglavnom djeca koja se bave raketnim modelarstvom. još ni sa jednog natjecanja se nisu vratili bez medalje. Mi kada nešto u selu radimo, kada radimo nešto za selom mi ljude naše pozovemo, dođite i popratite to jer uh, to radimo zbog vas, a nama ne treba druga nagrada već upravo ta da netko dođe poprati ono što radimo. I onda uh, kada ljude pozovemo na bilo što, ne samo kud kojim sam uh, na čelu, već i drugi udruge druge odaziva bude. Pa evo mogli ste i sami se uvjeriti kada je bio kon godišnji koncert našeg kuda, mi to radimo već šest godina zaredom. Šesti koncert, zaredom mi gore u centru sela imamo po 750-800 ljudi. To nije mala brojka, to ljudima čak i ne djeluje tako veliko da, da, da ih je toliko, jer veliki je prostor, ali mi koji sudjelimo u organizaciji, onda kad znamo koliko smo gdje stolica postavili, kada vidimo da su one zauzete, onda znamo o kojem se broju radi, a to ne ono gotovo 50% mještana dođe i poprati taj događaj koji mi organiziramo sa ostalim odrugama, ali isto tako bilo šta da se radi u selu, kad god nešto radimo, radimo zajednički. Dakle, ne radi sad samo jedna udruga, već ta jedna udruga je nositelj, a zove druge u pomoć. I svi se uključimo, onda jednostavno taj glas kroz selo prođe da se nešto radi, da se nešto dobro priprema i ljudi to poprate. I hvala Bogu da je tako. Kako je povezanost sa vinkovcima? O, vinkovci su nam tu na 800 metara. Dobro, dakle, opet je autobusna linija. Autobusna linija, dakle imamo gradsku autobusnu liniju, imamo autobusnu liniju koja vozi e, preko nuštra za Vinkoce i gradsku autobusnu liniju svaki sat vremena. U sve to školska djeca imaju svoj školski autobus mimo ovih linija. Dakle, školski autobus koji je za redovne putnike, koji je osnovno školce, dakle u Cereć škola od prvog do četvrtog razreda, osnovne škole od petog do osmog idu u nuštar, dakle ima autobusna linija koja mimo svih ovih linija, školsku djecu u određeno vrijeme skuplja i odvozi pred samu školu dakle ne ostavi ih u centru Nuštra ne moraju kroz Prometić već ih odveze pred samu školu, tamo u školi ih pokupi i izbrati u Ceriću po završetku nastave. Tako da Cerić je izuzetno dobro povezan sa Vinkovcima koji su nam na dramu, sa Vukvarom koji je na 15 minuta odavdje, sa svim okolnim mjestima evo uskoro se neuskoro počeli su radovi na obilaznici. Nadam se samo da nas neće presjeći vamo, već prema riječima onih koji su to malo upučeni i trebao biti nadvožnjak tako da će ta veza sa vinkovcima ostati neprekinuta kako jeste mm -hmm. sada. E, šta je sa zdravstvenom skrbi? Je imate ambulantu? Imamo, imamo ambulantu, imamo obiteljskog liječnika, imamo zubnu ambulantu, ceriča. Sve. Sve. Sve. Dakle, Sve. to je... Jedino što nam nedostaje jeste taj vrtić i on nam je... E, prijeko potreban, jer kada dođemo u nuštar uh, u vrtić uh, vidimo da jako puno ceričke djece, doduše to je općinski vrtić i jako puno naš, uh, naše ceričke djece ide tamo, ali i po gradu ovisi gdje koji roditelj radi nekome nuštar nije usput ako radi u Vinkovcima da ne mora raditi cijeli krug, ali uh, ako dođe do te realizacije to će svim tim uh, roditeljima i mlađim obiteljima u velike olakšati život, a zjednostavno ponudu ceriča, kvalitetu života još više podići. A vjerujem da će se i to kroz neko razdoblje od možda do dvije godine izrealizirati. Tako su na vreku. Uh -huh. e, pa govorili smo kao član kuda da imate priliku putovati kao kako u Hrvatskoj tako i druge države. E, možete evo, usporediti ili općenito Istok Hrvatske sa prilikama života u drugim mjestima? Pa to je nešto što redovito radimo. Često smo, e, ove godine, hvala Bogu, bila je neko za nastupima, nama ih i ove godine neću reći, bilo previše, ali su nas umorili koliko smo ih imali, koliko je putovanja bilo. E, I redovito kada odemo negdje, onda gledamo. Oni imaju ovo, mi to nemamo. E, oni ovo nemaju, ali mi imamo. Uspoređujemo to sve i zaista najđa uh, čovjek na svega. Na svašta. Nađe na mjesta koja su gore u svjerozapadu, Hrvatske, koja su uređena u potpunosti. Ništa ne nedostaje. I onda kada vidim, kad ste mi rekli, se ne, nedostaje, vrti, šta mi rekao sam vrtić ali kada vidite mjesto manje od Cereća da ima sportsku dvoranu kakve se ni mnogi gradovi ne bi postidili mi još uvijek o tome ne razmišljamo jer za nas smatramo da smo premali, ali u nekoj doglednoj budućnosti ja se nadam da će doći i to do realizacije ali ovaj, ima mjesta koji su nedotaknuta ratu ratih ih nije ni okrznuo i, i ta razlika se vidi a ovaj ima nažalosti onih koji su u puno težoj i goroj situaciji nego mi da se blaže izrazima izrazimo. Kad smo spomenuli rat, pa možete li nam usporediti život prije rata u Ceriću i sada ili možda bismo mogli pitati vaše roditelje kao stari naraštaj pa, vjerojatno se malo bolje sjećaju, ali aj najprije vaša sjećanja iz djetinjstva. Oni se sjećaju više, da, ja sam imao 8 godina kada je krenuo rat i završio sam prvi razred osnovne škole u staroj školi, ovdje u Ceriću koja je bila u centru sela, danas je na jednoj drugoj lokaciji, a Cerić prije rata, prije ratni Cerić i ovaj danas su vizualno neusporedivi. Dakle Cerić je selo koje je bilo u potpunosti razrušeno. Dakle Ceriću smo imali i prije rata i danas preko 400 domaćinstava preko 400 obiteljskih kuća i od toga 90 i 67% tih objekata je po povratku u selo bilo razrušeno do temelja da se nisu dali opnoviti. I Cerić je uh, kompletno novo izgrađeno. Jer praktički od toliko kuća mislim da se svega 30 kuća dalo obnoviti. Ovo je sve drugo bilo od društvenih objekata pa crkve same, škole, vrtića bio prije rata postojao ambulante sve bilo do, do temelja razrušeno. I onda 90 kraj 96. godina početkom 97. Krenula je krenula obnova. Ona je išla zaista brzo. Je, uh, glavnina kuća u ceriču je obnovljena u manje od godinu dana. Onda kasnije, oko nekih stvari koji su se uh, vodili sporovi, kroz vrijeme se to rješavalo, ali uglavnom do danas je to sve rješeno i danas je cerič potpuno obnovljen. Vizualno, onaj prijeratni i ovaj današnji cerič su neusporedivi. Prijerata se izuzetno jako vodila briga o kvaliteti života samih mještana. Mm -hmm. Tako da... Uh, Tim putem samo druga suvremena, treba nastaviti i danas. A s nama je i e, gazdarica slavica. E, žena se uobičajeno smatra čuvaricom Obiteljskog gnijezda. Naša e, emisija se izove Obiteljskog gnijezda. Pa e, gospođa Slavice, koja je vaša uloga u ovoj obitelji? Uloga supruge, majke, domaćice, bake. Ujutro ispratim muženo posao, ispratim sina, čere radi, unuka mi dovedu, čuvam, kuham, spremam, hranim, koke, gice, purice, zabavljam se sa unukom. Znači možemo reći da je to uh, jedan uh, život koji je ispunjen? Pa je! Je, cijeli e, dan je, ima nekakvih obaveza. Kad e, govorimo o selu, jedna je od prvih asociacija je obiteljsko gospodarstvo, domaćinstvo, ono što ste spomenuli, gice, kovke, purice, da. E, ali sve e, češće u zadnje vrijeme primječujemo da, da se to promijenilo. E, Kakva je situacija u Ceriću? Je li sad e, obitelji odlučuju se za, za to domaće gospodarstvo obrađuju ili e, bašću ili više kupuju gotovo? Pa ja mislim da žene mojih godina više rade. Žene srednjih godina e, rade bašće. Radi se. A mlađe žene, one su većinom zaposlene, tako da... Uhum. A ono, nema tih više priče, ja bolje meni domaće, pa ću si samo uzgojiti ili sad je lakše kupiti u trgovini i tako. Pa dosta je jefteno po tim centrima i to mm, se dosta različuje. Znači, malo, malo se gube te tradicijske vrijednosti koje, da, koje smo ima, nekad, ima toga, nekada da. imali. Kao predstavnica starijeg naraštaja, sjećate se i prijašnjih vremena bolje nego vaš sin i možete usporediti, evo, vremena vaše mladosti i sa današnjim. Kako se promijenilo? Je li tada bilo lakše živjeti ili jednostavno drugačije to? Pa bilo nam je. Taj... Morali smo puno raditi. Morali smo puno raditi. Nije bilo strojeva. Ja sam, sa svojih... ja sam jako mlada otišla u Tornicu raditi. Ja sam sa 16 godina otišla u Borovo raditi. Bilo je... U to vrijeme je bilo teže, morali smo i kopati i na njevu ići dok nisam počela raditi. Kad sam odešla u tvornicu, bilo mi je naporno putovanje, ja sam u Borovu radila, do nekih, ne znam. Ne, do koje godine, negdje do 80. kad smo dobili autobus za Borovu. autobus je bio za Vinkovce, za Nuštar, to je bilo lakše putovati za Borovu, a je bilo jako teško putovati. Išli smo u do Nuštra, onda vlakom. Mm -hmm. Dobro, ali ako se sad e, to osvrnemo na ta vremena, kažete da je bilo teško, pa dobro, ni sada nije, nije lako, kad govorimo o, o krizi, o, o nezadovoljstvu ljudi. E, Jeli, eno tad je bilo teško, jel bilo tako evo puno nezadovoljstva kao danas. Nije. Ne, nekako. Ba, mislim da smo bili skromniji. Bili smo skromniji. I bili smo zadovoljniji. I više smo sedržali. E, tako da. Više druži, se druže. Smo... Bilo je, nekada druži. je bilo sjedanje na, na ulici do Ljetno doba, do 10-11 sati uvečer. Da, da li smo se udaljeli, u, da li su nas televizori udaljeli, ne, ne znam. Ali većinom se sad ljudi zatvaraju. Jedna stvar koja je me fascinirala, to da imate šetnicu od Cerića do Nuštra. Dar, da, ljudi jako koriste. Da. Jako puno ljudi o, u, u ovo večernje vrijeme ne sjede pred televizorom neki, neki se šetaju da biciklu ja na primjer kad ste dobili tu šetnicu? već. O, pa ima pa. 3, 4 ima i više pa viš, preko deset godina Bori, da, isti... još je Tomiš bio načalnik preko deset godina 10 godina dugo, dugo, da znaš da smo znali Ljeti mi nemamo slastičarno, pa idemo u nuštar na sladoled, kupimo u centru sladoled i vraćamo se pješke nazad. Je li biciklom? Ja dosta bicikliram. Ako idem do nuštra, kažem ja i biciklom, puno idem do grada. Preko ljeta, prolječe. Ali posluži kada djeca idu kući iz škole? Dok nije bila školska, baš školska autobusna linija, djeca ako završe ranije sa nastavom, u četiri, a ne četiri nemaju autobusa onda do onoga pola sedam. I onda idu pješke kući, ne idu cestom. Imaju stazu, a, imaju osjetljenu stazu do Cerića i to je je -hmm. uh, malo prošetati, malo na zraku. Opet uh, nisu u toliko opasnosti od vozila koja se kreću cestom, već su izdvojeni sa strane, osjetljeno im je i prilično taj put. Ja sam danas stekla dojam, a nadam se da i naši slušatelje isto će takav dojam steći, da je Cerić izuzetno lijepo i uređeno selo. I ovo je sad prilika da pozovete u goste naše slušatelje. U koje doba godine je naj, najbolje posjetiti Cerić? Pa treba samo pratiti kada nešto radimo, kada nešto organiziramo. Kroz cerice uvijek može doći, cerica uvijek može doći i vidjeti. Cerić je lijepo, proljeće u ljetu, u jesen, u zimu. Samo treba malo pratiti i vidjeti kada imamo šta, kada šta radimo, kada je godišnji koncert, kada je Božićni koncert, kada se nešto događa. Evo ove godine e, donačelnik ima jednu lijepu inicijativu, kaže pa idemo na adventu Osijek, pa na adventu Viginkovice, pa na adventu Zagreba, pa neko ide dalje, imamo jedan predivan mali park napravljen prije no 3-4 godine, odnosno to je jedno djeće igralište, dole u ulici Ivana Meštrovića, mi kažemo to u parku doli, tako se ta ulica nekad zvala, kaže idemo organizirati svaki vikend odnosno ili subotu ili nedjelju, svaka udruga će uzeti na sebe dio organizacije, donet tamo 2-3 metra drva, založit ćemo, skuhaćemo malo čaja, malo vina, podružit ćemo se, stvorit ćemo si ambijent, idemo, kaže, družiti se tamo u večernim satima preko vikenda. Kaže, idemo si napraviti događaj, adventski događaj u Ceriću, da ne moramo ići lijepo i otići strane, ali lijepo imati nešto kod sebe u svom selu. Tako da, treba samo raspitati se kad se šta događa i onda se ispati doći i vidjeti. To sve dopratiti. Kako kaže pjesma Dođu u Vinkovce, a mi ćemo reći... Dođu u to je pjesma Dođu u Vinkovce, napisao je ja, naš ceričanec, Miroslav Štivić. On je autor te pjesme koja je pa mogu roći proslavljate Vimkovce. Pa bilo bi vrijeme da napiše jedno i o Ceriću. Da, da. <laughs> Zahvaljujem članovima obitelji Podoreški za to što nas ljubozno ugostili i ispričali svoj, svoje viđenje života u Ceviću. E, poštovani slušatelji, bila je ovo još jedna emisija obiteljskog gnjezdo koju je pripremila Lese Mudri. Tonska obrada Roberta Pavelića. Do novih susreta na Valovima Radije Svijem. Emisija je financirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.